Тънкият конец и дебелото въже. 29-та лекция от младежкият окултен клас, година 7, държана на 8 юни 1928 г. София. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление. Тема за следният път Отличителните черти на ученика Представете си, че някой човек влиза в света на светлината, но нищо не вижда. Защо? Сляпе зрението му липсва. Останалите сетива са добре развити в него, но зарение няма. С него заедно влиза друг човек, на когото всичките сетива са добре развити. Ще познаете ли, кой от двамата е сляп? Ако този свят има форма на билярдна топка, не можете да познаете кой е сляп и кой не. И двамата ще се хлъзгат безпрепятствено. Как ще познаете, кой от двамата не вижда? Като поставите на пъти едно физическо препятствие – Колкото и да е малко препятствието, онзи, който не вижда, веднага ще се спъни, ще забави движението си. Който вижда, ще прескочи препятствието и свободно ще се движи. Следователно, всяка спънка в живота ви показва, че очите ви са затворени. Докато не се натъкнал на препятствия, Слепият си мислил, че всичко ще му върви наред. Той мисли, че е като всички хора. Наистина, и той е човек, но му липсва нещо. Зрение няма. Тъй, щото, не питайте, защо се спъвате, но благодарете, че ви дават възможност да видите своя недостатък. Може би, той е един светви недостатък, но трябва да го видите, да не живеете с заблуждението, че сте съвършен. На всички хора липсва нещо. Всички хора имат някакъв недостатък, който носят от далечното минало. Недъсите на хората показват, че в известно отношение те са слепи. За пример. Някой се съмнява в хората, в Бога. Щом се усъмни, иди безверието. Съмнението е препятствие в неговият живот. Ако не може да прескочи препятствието, което разумните същества са поставили на пътя му, той се обезверява. Първите човеци, създадени от Бога, били безгрешни. Те живеели в света на светлината, без никакви препятствия. Обаче, още при първото препятствие те се спънали. Тогава видели своята голота, своя морален недък. Докато се движили на билярната топка и двамата били с отворени очи, щом поставили на пътя им дървото за познаване на доброто и на злото, и двамата се спънали и разбрали че нямат зрение, не виждат ясно. Често хората се запитват защо не могат да се обичат? Много просто. Недъзите не им позволяват. Най-малкият недостатък е в състояние да лиши човека от едно велико благо. Един млад, беден момък се оженил за една княжеска дъщеря. Те се обичали и си живеели добре. Младоженикът имал голяма слабост към чесъна, но възлюбената му органически не могла да го понася. Обикновенно той ял чесън с кришом от нея. Случило се един ден, тя го помирисала и толкова се ужасила от миризмата на чесъна, че изпаднала в изтъпление. Започнала да го бие, рогае, и го изпъдила вън от къщата си. И така, за една своя слабост, младият човек се лишил от едно велико благо, от своята възлюбена. Да се върнем към въпроса за отличителните качества на ученика. Най-важното качество на ученика е стремежът му да учи, да придобива знания, да открива тайните на природата, за да може като Архимеда да извика Еврика. За кои хора Архимед извика Еврика? За сегашните или за хората на миналото? Великите хора работят, създават, откриват, но не със своите съвременици. Те се раждат по-рано, отколкото трябва. В това отношение те са предшественици, представители на бъдещата епоха. Някои се раждат 100-200 години по-рано, а някои – хиляда, даже 2000 години. Те първи се качват на върха на планината, дето слънцето ги огрява и разкрива красотата на живота. Кое е отличителното качество на красотата и кое е на грозотата? Красотата работи с късите вълни или с бързите трептения, а грозотата с дългите вълни или с бавните трептения. Значи, красивият човек предизвиква съкръщаване на мускулите, а грозният удължавани Какво ще кажете за музиканта, който свири само с цели ноти? Колкото и да е добър музикант, нищо хубаво не може да е свири. Изкуството на свиренето се заключава в съкръщаването и удължаването на времето. За да се произведе музикалният тон, непременно трябва да срещнете някакво препятствие. Ако удрите с камертон в празно пространство, никакъв звук не може да се произведе. Като знаете това, благодарейте за препятствията в живота си, чрез които можете да произведете музикални тонове. Препятствията биват физически, духовни и препятствия от причинният свят. От кой святи да идат, те са времени. Щом си постигне известен резултат, те се вдигат. Това показва, че препятствията се поставят от разумни същества, които следят за действието, което произвеждат те. Едно от качествата на ученика е изразено в желанието му по-скоро да завърши учението си. Той трябва да знае, че учението няма край. Ще свърши едно училище, ще влезе в друго. Ще издържи дни изпити, ще дойдат други. Каквото и да правите, ще знаете, че има неразрешими въпроси. За пример. Как ще разрешите въпроса за глада? Никое същество на Земята или на друг някой свят, колкото и да е учено, не може да разреши този въпрос. Въпросът за глада е неразрешим. Като знаел това, един стар опитен адвокат приложил разбирането си на практика. Той водил едно дело цели 40 години и с него изхранвал семейството си. В деня на сватбата на дъщеря си бащата предал това дело в ръцете на зета си, да му послужи като зестра. Младият адвокат, зетът, проучил делото и в две години го разрешил. Дядото му казал, синко, гладен ще ходиш, а цял живот прехранвах себе си и семейството си с това дело, а ти го разреши за две години. Щом разрешаваш въпросите толкова бързо, ти не можеш да бъдеш адвокат. Ще вземеш друга служба. Искате ли да напредвате работети за развиване на благоговение, на почет към учителите си, към другарите си и към себе си? Без това чувство никой не може да бъде ученик. После или вече стремежат към учене. От ученика се изисква първо любов и почет, а после стремеж към знание. Любовта ражда любов към знанието. Почета към учителя подразбира любов и почет към източника, отдето излиза знанието. Почета към себе си подразбира любов и почет към резервуара, в който се влива знанието. Почета към ближния подразбира умения на ученика да използва външните условия за прилагане на знанието. Може ли растението да се развива без почва? Може ли да расте, ако не е пуснало корени надолу и стъбло и клончета нагоре? Може ли да расте? ако няма светлина, топлина и влага. Сега ще ви дам две важни правила в живота. Никога не късайте тънкият конец. Никога не късайте и дебелото въже. Що се отнася до останалите конци и въжета между най-тънкият конец и най-дебелото въже? Можете да ги късате свободно, който ни разбира тези правила, сам си причинява пакости и нещастия, който се осмели да скъса най-тънкият конец, той ще скъса и най-дебелото въже. Това не е геройство. Истински герой е Онзи, който не къса нито тънкият конец, нито дебелото въже. Задача. Всеки от вас да изреже един картон с липсовидна форма, с дължина 20 см и широчина 15 см. На картона ще напишете с едър, красив почерк, двете правила. Не късай най-тънкият конец. Не късай. Най-дебелото въже. След това ще окачите картона на източната стена на стаята си и ще го четете поне по три пъти на ден. Картонът ще остане в стаята ви 20 деня, докато трае задачата. След това можете да го свалите. Прилагайте правилата първо към себе си, после и към окражаващите. Видите ли, че двама души се карат? Минете край тях и кажете: Не късайте най-тънкият конец. Не късайте най-дебелото въже. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 29-та лекция от учителя. Държана на 8 юни 1928 г. София Изгрев